Goizeko, seiter dietatik aipatzen ari garen bazala, eisa, enpresak, irungo, tau, aparkalekuetako grebaldian zehar kalea butako iru langileak behin betiko kaleratzea erabakitu. Duela ba, bi aste gutxe e, donostiko gizarte gaietarako epaitegiak kaleratzeauek bidezkoak etzirela onartu zuen eta enpresari bi aukera eman zizkion. Iru langilei euren posotara bueltatzeko aukera ematea batetik, ebota, kalte ordainetan lan urte bakoitzeko berrogita bosteguneko soldata ematea eta behinbetikotz kaleratzea, kanporatzea. Azkenean esan bezala, bigarren aukeraren alde egindu enpresak, eta momentuz, eun mila euroko bermea ezarri du gian, baina, kontua kaleratzetatik aratago doa, eh, irungo udaletxean dagoeneko, sekulako nahas, masas ortu baita, gaur goizean, goizetik, ba, oposizioko udaltaldeen eh, ordezkarien artean. Hontaz hitz egingo dugu, baina, eh, langa tazkariburuz, itzegiteko ba, eh, Xabier Agirretxeela elasindikatuko, ordezkaria dugu teleforenen beste muturrean, okerez banago, Xabier, gaixo eguer Ego guardion amai. Hai e guardiones amadaite ba ke eta. Eh, bai, bai. bai, e e albisteak bai. eh zuek aipatutu dituzuen bezala ba, ez dira oso oso gure aldekoa er, bai. <gül> Aipatut beraz e, bueno, ba, enpresaren erabakia zein izan den e, aurrekoan ere aipatzen geroan, ez da? Ba, ez e zela inolas ere ulertuko, ba enpresak intzun ere erabaki hau e, hartzea, baina askoren hartu du. Hor horiera hartu du eta gainera e, nolabait esateko gu pentsatzen dugu hartu duela berme batekin. Eh? eta berme hori e, guk atzo jakin genuen arabera partidu politikoekin ja hasi dugu ronda eta izan dugu aukera batzuekin ointzat egoteko eta bueno ia ja parte politikoak esan dut ba, eh e, Santano Jaunak ba, Irungo Alkateak ja e, urriaren 10 ja berak bere kabuz hartu zuela erabakia egia enpresa honerei ba beste urte baterako luzatena edo prorroga... E, Ea eta orun ba, guk e, pensatztzen dugu bagono, ez ba, gauzak e, lotura zuzena dutela zeren berez, ba, urtarriren hamaikan enpresa honik bukatzen zitzaun konzesioa eta guk izan ditugu kontatuetan bai e, udaletxoko kontatu guztietan esan diegu bagono ez bainoola ere <coughs> ez dela ona, ez herriarentzako ez langileentzako enpresa honek herri honetan jarraitzea, baina lata guzt ere. E, Alkateak, ba, bueno, ez, ba, inorrekin kontatu gabe, oposizioako, partido politikoekin kontatu gabe, ba, atso jakin genuen, urriaren amarrean, ba, berak bere kabuz hartu duela erabakia, enpresa honeik beste guzte betez e, kontratua luzatzeko. Ez? Uh -huh. Eta, bueno, dugu txatzeko, ba, zer ikusi zuzena dutela, ba, enpresak hartu duen erabakia, eta udalak nolabait eman dion luzatzen horrek. Mm, bai, e, Manolo Millán ezherbat udal taldeko zinegotzia gaurgoizean e, aipatu du, lehen entzun eta gero berrizera entzuko bituko bere adierazpenak. E, beno, salatu du argi garbi e, Jose Antonio Santano Alcatarren ardura e, dela. Ba, hiru kaleratze hauek edo erabaki hartu delako eta ez ere zuko aipagutakoagatik. E, egia da udaltalde edo oposizioko udaltaldeekin bilerak egin izan bituztela, e, baita urriaren 12 aurrera ere eta eh, hartutako erabaki hori Haintsunaren kontatoren prorrogaren berri jaso ez dutela eh oposizioko udal talde hoiek eta eh, zuek sindikatu bezala ere noski eh ba, atzo atzo jakin genuen eta eh? izan zen justu ba, bueno, ez oposizioko eh partiduen eh, eskutik jakin genuen erabaki hori eta bueno berriro diet enpresa eh? ba, honek eh, erabaki hori hiru langile hauek kalean ustea Ba, lotura zuzena dub zeren enpresa honek e, bi e, urtarrilaren 11 e, kontratua e, bukatze sitza iola gu pentsatzen dugu luzapenik izanez baldi ma noski nozki ba hiru langile hauek beraien posotara bueltatuko zirela erduaz zu behar e, e, azken finean bueno es alkateak ze arduragabe keritik e, e, jokatzen duen gai honetan beren guk e, langatazkau langataska uzitzenean adibileen eskatzen ez e, soldataigo erabazu soldataduna langilentzako abar eta bar eta orain hiru langileen kaleratzearekin E gastatuko duen dirutza 100.000 €tasari gereriz itzietzen itz, mm -hmm. e, ez bait egian da e, utzi dituenak ja depositatuta, ba bueno ez, ba bueno ez guk ere errekurtutuko dugu e, izan den epaia, nolabait nulidadearen bila jokoa eta bestaldeak ere, ba bueno ez, errekurtutuko du. Baina guk bueno, e, pentsatzen dugu ba e, gorenean gauzak asko ez direla aldatuko eta bueno, seguru asko ba, bere horretan geldituko direla eta zoritsarrez e, bere horretan geldituko dira eta lagila kalean geldituko dira. Uhum, bai, e, dugu, eh dugu 1000 euroiek hoiek nondik dadozeen, azken finean diru publikoa baita, ezta? Ba, e, en personek, e, ba e, gainean, eh enpresa honek eh ba eh mai duena, eh Nolanire beharra dugu erabakia alkateak urriaren amabio da 13 eh, hartu zuela, beraz E, erabaki judiziala oraindik ere argitu gabe e, hartu zuela enpresari kontatua lusatzeko erabakia. Bai, hori dirudi, hori dirudi. Azken zinean, ba, uno, ez, baguk, e, eta partidu politiko egin erongeren e, rondan ere, e, ala, ala dirazi diego, azken zinean, bagun, bai ba, kasu honetan. Alkatea, alkataren partiduak eta eisa enpresak azkenzinean ba bueno, nolabait badaukate hor harreman zuzen bat eta nik ez dakit badago hor nolabait mafia antzeko bat ere Ba, nolabait, ba, be, bueno, beraiek azken finean, bueno, ba, ez, ba konzesioak e, ez dakienik seri esker, ba no ez, ba nik ez dakit hor badaur, favoreren batzuk, ba bueno, ez, hor kalde batek eta besteak, eta ba, no ez, ba guk egiten dugun u, u, u, ulerketa da, ba, no ez, azken finean, bueno, ba, ez, zerbaiten ondorioa baduela horrek, zerbait mesedetan jasoko duela bai alkateak eta bai enpresak, ez, eta bueno, ba, ez, azkenian mafia antzeko hau, ba, Ba, bueno, ez, gauzatu da eta azken finean sorritxer ba, bueno, ez, ba ordainduko dutena langileak izango dira, kasu mm -hmm. horretan. Bai, e, mafia aipatzen bozu, enpresa bueno, ba, mundua, e, politika e, uztartzen da langatazka honetan, baina hori da emaitza, ba hiru langile kalean aurkitzen direla, une hauetan, e, nola nola ikusten bituzu, nola daude, moralki. Bai hori, da, zoritxarrean, no, irulangilea bekalen geldituko gurea, guk ala eta guztiz ere, eh? bueno, e, partidugu guztiekin ez dugu posibilidades izan, baina, bueno, ia atzo ongin ematzuekin eta bihar bertan zaiatuko gara gelditzaizk egun alderdi guztiekin, ba, bueno, ez, ba, esplikatzeko, gure posturazien izango den, eta nolabait saiakera egingo dugu, ba, bueno, ez, bauek, enpresaren erabaki hori aldatzen. Ez darrreza izango, baina, bueno, zaiakera hori meintzate egingo dugu, eta haber partido politiko eko posiziotik beste zerbait egiteko posibilitatea e, duten eta orrun ba hori bueno, tanteatuko dugu datorren go orduetan izango ditugun bilera. Hmm, bai, aipatu, bueno, ba Pepe alderdiarekin adibidez, e, jakin izan dugu ba, bildu zaretela, eh oraindik ere ezker batuarekin edo ta Euskaldegieltzarekin biltzekoak zarete, ezta? Hori da. Bai, bai, bai, saiakerak egiten ari gara biharko aber e, konkretatzen ditugun bilerak eta bueno, e, adibidez, bildurekin gelditu gara biharko, eta gure asmoa da biharre gelditze zezkigun partidu politiko gustu en eniltza. Uh -huh. Eh, langileek itxaropena badute. Ba, bueno, itxaropena, ba, azkena da gartzen dena, eh, baina bueno, ez gu berairekin egote e, argita garbi exkikatu diegu ez, nola dagoen asuntoa eta bueno, da, pixka bat geldituko da gero, ba bueno, ez, ba eskuetan eta bueno, ez, ba jaso eskuetan ere, ba bueno, ere, erabaki horrek buelta eman edo ez eman. Eh, bere garaian Santana zuen, zue, bueno, eh, empresa privada zela eta berak erabaki berzuela, baina go batiguko, claro, e, da e, lotura dauka, administrazio publikoarekin dauka enpresa honek, eta zerikusi zuzena, eta ondia daukala, kasu honetan alkateak, ba, bueno, ez, enpresa honek hartzen dituen egalaki, eta uh -huh. e, Nola nahi ere, argi dagoena da, e, alkateak hau da, e, udalak ez duen arma bakarra, ba, langatazko honetan e, enpresa, enpresaren jarrera aldatzeko edo hori e, zela ez ba, kontratua luzatzea ala ez, eta azkenean lusatudu beraz, e, arma hori... E, lusatudu, eta lusatudu, bat, berak nahi ala nahi zanduelako, zeren, bat beste kera bat ere. Zeren urtarrilaren 11 bukatzen da eta bueno, bazeuken aukera bat, e, beste esleipen berri bat, e, beste pliego berri bat aukatera eta bueno, ez konkursu publikora atera eta bueno, ez aukertzen dieen enpresan, enpresaren artean eta baldintza honenaren arabera, ba bueno, ez beste e, konzesio berri bat egita, baina ez du aukera hori hartu. Zeren lehengoan esan dela da ez dela, ba, bueno, ez ba berak zuzenean hartu du erabakia beste urtebeteka, urtebeterako urte urte luzatzeko zargite, ba bueno, Ba, Horriba berak hema, eh, jakin beharko du, esplikatu beharko du eguna matean, ba zergaitikan uzaten hori itorria da. Bueno, ba, horrekin geratuko gara eta oraindit hartan eitzengo bitugu ere Manolo Milian eskerbatua udaltaldeko ordezkariak egin bituen adierazpena, esan bezala, Santanoren ardura dela, hau e guztia horixe. E, nabar Navarmendu nahi baduzu, ba, duzu, ba e, bestaldean geratu, eh, ba, adierazpen horiek entzuteko Xabier e, Agirache eh, gurekin ezategatik. Bale, eskarrik asko zugei, eh? Noizan, eta San Manolo Millanen, hitzak hau eixak dira. Jo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, que la responsabilidad de estos despidos está en Santan. Ez dut Zalantza Izpirik ere, erabaki hau, kaleratzen erabakia Santanoren él ardura dela. Porque el... Edoberak erabaki duela, ko edota enpresaren erabakia babesten duela. Y buena prueba de ello es... Eh la sorpresa que lo hemos Esta ho renfroga no, dugu, oposizio ko gutal taldeek eramandugun sorpresa. Varias reuniones. Iuspa la oubillera egin bitugu, langatazka honen inguruan eztaba idatzeko. Sorpresa de decide de Eta orain alkateak berak bere kabuz eta inorri informatuk gabe erabakitzen du enpresa honi kontrata urtebetes guzaltzea. Ala concesión a esta a esta empresa, ¿no? Esto evidencia une kagerian ustendu. Del 20%. Precio de en Tassar en un Geico, ahora caber en Batera, Alcáter en esta empresa en Arteco, una clara connivencia entre el alcalde y la empresa.